д с По цьому знаку у донесеннях і будемо впізнавати руку товариша Міхала. Дум спіро-сперво. Тихо повторила Валерія. Поки дихаю, сподіваюсь. А по-нашому, поки живу, борюсь. Думаю, і товаришу Міхалу сподобається. Згодилась Валерія. ДС. Десятки донесень ішло до нас із Кракова під цим кодом. Інформації польських патріотів набували в ці дні особливого значення. Готувався новий наступ радянських військ. На черзі визволення Кракова. Центр зацікавився підпільниками попросив повідомити додаткові дані про них. Незважаючи на масові обави, табори смерті, підступи, антирадянську пропаганду та злісне виття місцевих націоналістів, справжні польські патріоти залишалися надійними друзями нашої країни. Нам, розвідникам групи «Голос», допомагали десятки поляків, краківських підпільників, про яких ми тоді лише здогадували. «Узяти нашу рибну» – статечно з гідністю, – говорив Малик. Я і мої товариші стали тут першими комуністами в 1933 році, коли до влади у Німеччині прийшли наці. Ігнац Текелі, Антон Фелюс, Ігнац Тарговський, Франтішек, за кожну ручуся головою. Кожен із них готовий виконати будь-яке ваше завдання. Скільки разів ми мали можливість у цьому переконатись. Бабця Сендерова, мати солдата польської дивізії імені Костюшка, ні хвилини не вагаючись дала притулок у своєму будинку Ользі із рацією. Звідти, із села Халупки, і пішли в ефір перші радіограми Комара. Центр цікавився воєнними об'єктами у самому Кракові. Як туди проникнути? Вермахт на свої об'єкти поляків не допускав. Польська патріотка Клара Солтикова Зуміла влаштуватися прибиральницею у приміщенні військового штабу. Вона збирала для нас відпрацьований копіювальний папір. Треба було його непомітно сховати, винести, передати зв'язковій. Один необережний рух, один єдиний необачний крок і кінець. Хлара Солтикова знала, на що йшла. Знову разом Павлову прибув у рибну. Вступив у контакт з комаром. Груша на місці. Грози нема. Рація залишена біля бензина. Вантаж пропав. Голос. Я передав це донесення у центр 1 вересня майже втративши надію на прихід грози. Про себе вирішив, розгорнемо роботу без нього. А він з'явився шість днів по тому, сяючий, з усмішкою на все обличчя. Виклав із гамана справжні документи, німецьку перепустку, аусвайс, посвідчення робітника воєнного заводу Остхютте, Продовольчі картки. Доповідай. Олексій стріпнув чорними кучиями. Єсть доповідати. Парашут його віднесло далеко в бік. Не приземлився, а, власне, приводнився. Прямо в озерце чи ставок. Вибрався, переодягся. На сигнали ніхто не відповів. Вдосвіта вийшов на шосе,